الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الاسلاميه على الحر والمعتل والجهميه ومنهم ابو صالح والزبير ابن عدي وعلي ابن حكم البناني وعبد الملك ابن عامر ويزيد الرقاشي وعبد الله بن ويدا كلهم عن اناس وصحه جماعة من الحفاظ وزاد الشافعي في مسنده في اخره وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش امن اساقه عثمان بن ابي صيبه من طرقين وقال في بعضهم وقال في بعضي في, في بعضها ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى فيقول ان الذي صدقتكم وعدي واتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي الى ان الى ان قال ثم يرتفع على كرسي هي يرتفع ثم يرتفع على كرسي ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء ويرجو اهل الغرف الى غرفهم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد ولي خطف الله ما شيخ يتمم لانجد كان Pembahasan tentang dalil-dalil daripada hadis Nabi yang mulia yang S.A.W tentang ketinggian Allah di atas arasnya. Ya, kemudian Ash-Shafi'iyahul al Allah menambahkan, Wahuliyumuladi istawa feehi Robbukum alas dialah hari takgalatuan kalian bersemayam di atas aras. Wasman bin Abi Shaybah melihatkan dengan jalan-jalannya dan dia berkata di sebagian jalur tersebut, Tumah Tanya Allahumma rubuhum tabor kata Allah, Kemudian Allah menampakkan dirinya bagi mereka. Fa Yakuluh maka Allah berkata kepada hambanya, An-Nadheesadak Tukum Waadi, Aku lah yang telah menepati janjiku kepada kalian. Wasman Cuaadeyku niyat mati, Aku pula yang telah menyempurnakan atas kalian niatanku Wahada mahlu karomati. Inilah tempat kemuliaanku ila hingga Nabi bersabda thumma yarta ala kursi kemudian dia ya naik kemudian dia meninggi di atas kursinya wayarta fi ma'ahun nabiyuna wasiddiquna wa syuhada kemudian naik pula bersama itu para nabi siddiqin syuhada wayarjimu ahlul ghurafi ila ghurafihim adapun penghuni surga yang di atas ahli al-ghuraf maka mereka pun kembali kepada tempat-tempat mereka. 6. Wada'a kar Muhammad ibn zabraqan an Maqatil ibn Hiqatil Maqatil ibn Hayyan an Nabi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahli jannati la yahtajuna ila al-ulama'i fil jannati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 dari Abis Zubayyad dan Ijabin R.A. yang berkata bersabda Rasulullah Ya sungguhnya para penghuni surga mereka juga butuh kepada para ulama di surga Sebagaimana mereka butuh kepada para ulama di dunia Ya demikian itu bahasanya mereka mengunjungi Tuhan mereka di setiap hari Jumat Ya berarti di surga itu ada hari-hari Dan ada hari pekannya, dia adalah hari Jumat Fayyakululah maka Allah berkata kepada mereka, tamanau, ya, bercita-cita berharaplah, mintalah apa yang kamu mahu. Fayyakulun maka mereka berkata, wah mana tamanau? Waktu ada khotanul jannah. Apalagi yang kami butuhkan? Apalagi yang kami inginkan? Engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan engkau telah berikan kepada kami apa yang engkau berikan. Fayyakuloh maka dikatakanlah kepada mereka, tamanau, mintalah apa yang kena inginkan Fa yaltafituna ila al-ulama mereka pun menoleh kepada para ulama hingga akhir hadis dalam kisah hadis yang panjang pada kisah hari Jumat Nah Qarawahu Ibnu Mundah bin haditsin an Manda Ibnu Manda Ibnu Manda ta bin haditsil A'masy an Abi Walil an Hudzaifata An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wadakar kisah Jumaat betulnya, wfh. Yaqool saloni, fiyakoolun, arina wajhak Rabb alaamin, nanzurilaih. Fiyaksfu Allah Taala wa Taala telkahhujba, wa taajalla lahum, fiyanzuruna ilaih. Ya, kemudian dalam riwayat Ibnu Mandah dari Hadis Ammas dari Abu Wa'il dari Huzefa dari Nabi. Dia menyebutkan kisah hari Jumat di surga yang panjang Di antara kisah kisah tersebut Allah berkata kepada hamba-hambanya ketika mereka mengunjungi Allah di hari Jumat Saluni, mintalah kepada saya Fayaqulun, maka mereka pun berkata Arina wajhaka Rabbul Alamin, nandur ilaika Tuhan, lihatkanlah kepada kami wajahmu Agar kami melihat kepadamu Fayaqsifullahu tawarqa ta'alal al hujub Maka Allah meningkat hijabnya wa yatajalla lahum min Allah munathafakan bagi mereka fa yandzuruna ilayhi maka mereka pun melihat kepada Allah jalla wa ala Imam Ahmad fi musnadih min hadis bani abi min hadis za'bin an Muhammad ibn ibn abi dhi'bin ahsanallahu alaykum min hadis bani abi dhi'bin an Muhammad ibn Amr ibn Ata'in an Sa'idin Ibn Yasar Radiyallahu anhu An-Abi Hurairata Radiyallahu anhu An-Nabiya Salaallahu alayhi wa sallam Aqal Inna al-mayta Tahdurhu al-malaiqatu Faidah kanal rajul salihu Qalu Ukhrujee Ayatuhan nafsul tayyiba Kanat fil jasad Tayyib Ukhrujee Hamidatan Wa abshiri Biruihin wa rayhan Warabbin ghairul gudban Fala yazalu Yukalulaha dharik Hatayyuntahee Biha ilasa Yuntaha ila hatta yuntaha biha ila samai lati fiha Allahu ta'ala fa idha kana ar-rajulu su' qalu akhruji ayyatuhan nafsul khabitha kana fi jasadil khabith akhruji damimatan wabshiri bihamimin wa ghassakin wa akhar min shaklihi azwaj fala yazalu yuqalu laha dhalika hatta takhruja thumma yu'raju biha ila samai wa yastaftahu laha fa yuqal wa yastaftahu fa yustaftahu laha fa yuqal man Fayuqal fularun fayuqal la merhaban binafsi al khabitha. Kanan fil jasad al khabith. Irgi daima. Fainahulayyuthahu laka. La yuthahu. La yuthahu laka abuab al sama'i. Fatursalu min al sama'i. Thumma tasiro ila al qabr. Nama Imam Ahmad merkana Mushannifah. Daharis ibnu Abi Zaid bin dari Muhammad bin Hamr Dari Sa'id bin Yasar. Dllanhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi saw dia bersabda sesungguhnya mayat itu akan dihadiri oleh malaikat-malaikat maksudnya orang akan mati akan datangnya malaikat-malaikat jika dia adalah seorang yang saleh maka berkatalah malaikat-malaikat keluarlah engkau wahai jiwa yang tenang yang berada dalam jasad yang baik keluarlah engkau dalam keadaan terpuji bergembiralah dengan teruah dan rohhan dengan surga dan dengan wangiannya. warab bin qadir al dan dengan Tuhan yang tidak akan murka kepadamu. Walajazaru yuqaululah hadalik dan terus dikatakan kepadanya hatta yunta habiha ilas sama. Kemudian ya setelah keluar dibawa oleh malaikat-malaikat dibawalah ke langit. Allah tiviha Allah Taala pada langit yang ketujuh langit yang tertinggi. Allah tiviha Allah yang padanya Allah maksudnya di atasnya. Kan Allah tidak lingkupi dengan Makhluk. Kita kan rojulusu apabila laki-laki itu laki-laki buruk, kalau malaikat-malaikat yang datang kepadanya berkata, Ochrugi ayatuhan nafsul khabitha, keluarlah engkau jiwa yang kecil, kanatifiljasalil khabith yang berada dalam tubuh yang kecil pula, Ochrugi zamima keluarlah dalam keadaan terhina, wa abshiri bihamimin nafsakin, wa akhara min syakti zwaad, maka bengkalah engkau dengan air panas yang menggelegak. Wakasakin dan nanah dari darah dan nanah orang-orang yang ada di neraka. Wa akhor minshak tazwat dan dari berbagai macam hukuman-hukuman lain yang bentuknya ya mirip-mirip. Fala -mirip. yazalu yuqaulah zalik maka akan dikatakan terus kepadanya hatta takrujah sampai ru itu pun keluar dari jasadnya. Tumayyuk roju biha ilasama. Kemudian ru tersebut pun dibawa ke langit oleh malaikat-malaikat fayustaftahu laha dimintakan buka pintu langit fayuqalu man dikatakan siapa ini fayuqalu fulan dikatakan ini si fulan fayuqalu la bin nafsil khabithah kanat fi aljasadil khabith tidak ada sedikit jiwa pun selamat datang diucapkan untuk jiwa yang keji yang terdapat dalam jasad yang keji irji idzamimatan kembalilah engkau dalam keadaan hina fainnahu la yaftahulaka buabu sama' sungguhnya tak dibukakan untukmu pintu-pintu langit fatursaluna minas sama' kemudian dia pun dicampakkan dari atas langit tamma tasiru ilal qabri kemudian dimasukkan kembali kembali ke dalam kuburnya ya na'am rawi al-imam Ahmadu ايضا fi musnadih min hadisil barra'i ibni azib bin qal Kerjana, dengan Rasulullah SAW, di jenazah seorang lelaki dari Anzari, dan kita pergi ke kubur. Dan apabila mereka berhenti, Rasulullah SAW dan kami duduk di sekelilingnya, seperti di atas kepala burung, dan di tangannya ada tongkat yang menghancurkan tanah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Bersujudlah kepada Allah dari hukuman kubur dua atau dan hadis yang lebih panjang yang mirip dengan hadis di atas juga Muhammad meriwayatkannya dalam musnadnya dari hadis sahabat Nabi Barak bin Azib. Ya, sebelumnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah, ini daripada Barak bin al barak bin Azib. Hadisnya panjang. Dan hadis ini pun di sahih Muslim, bahaya rahimahullah. Dalamnya ya. Kata Barra, kami keluar suatu hari Menyatai Rasulullah SAW Dalam rombongan, membawa jenazah Dari salah seorang laki-laki ansar Sampailah kami di kuburan Dan kala itu Kuburan untuk orang itu belum lagi Dibuatkan lahatnya, sedang digali Maka Rasulullah SAW duduk Dan kami pun duduk mengelinginya Seolah-olah di atas kepala kami Ada burung hinggap Ini adalah ungkapan bahasa jadi ya, kiasan menunjukkan betapa khusyuknya mereka, ya sehingga mereka tak mengangkat kepala kepala mereka merunduk, ya terbawa dengan suasana pemakaman. Wafiyadihi udun yang kutubihil ard dan kami di tangannya itu ada, ya kayu kecil, ranting kecil yang Rasulullah SAW, ya kadang menggariskan garisan-garisan di tanah. Atau ya Memukul-mukulkannya ke tanah Maka Rasulullah pun mengangkat Kepalanya dan Rasulullah berkata Kepada sahabat-sahabatnya Mereka sedang menunggu Kuburan digali. Di, gali Istai'idhu billahi min azab qabri Berlindunglah kalian kepada Allah Dari azab kubur Marataini al-thalatan Kata Barak Nabi Umulang Dua kali atau tiga kali Berlindunglah kalian daripada azab kubur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 Hatta yجلسو منه مدل بصر ثم يجيء الملك ثم ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه حتى يجلس, حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله وردوان قال فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من من فيسكاي maka berkata Rasulullah sesungguhnya hamba mukmin itu jika akan memutuskan hubungannya dengan dunia karena akan mati ketika dia akan menghadapkan dirinya ke negeri akhirat maka turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya putih bersih seolah-olah wajah-wajah mereka terang benderang mengikirkan matahari mereka membawa kafan daripada kafan-kafan kafan yang ada di surga membawa farfum dari parfum-parfum yang ada di surga sehingga mereka penduduk sepanjang kelihatan mata laki-laki ini yang akan dicabut nyawanya ini. Kemudian datanglah malaikat maut sehingga malaikat maut pun duduk di sisi kepalanya. Berkatalah malaikat maut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan Tuhanmu dan menuju keridaannya." Berkata Rasulullah, "Maka seketika ruhnya pun keluar dengan mudah." sebagaimana mudahnya keluar air dari dalam mulut tikus. Nam. Fa yakhudhuha fa idza akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'aynin hatta ya'khudhuha fa yaj'aluha fi dhalika fi dhalikal kafani wa fi dhalikal hanuti wa yakhruju minha ka athyabi bufhati misk. Nafhati nafhati misk wujidat 'ala wajhi ardi qala fa biha فَلَيَمُرُّونَ عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا فَلَيَمُرُّونَ عَلَى مَلَأٍ من, مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ فَيَقُولُونَ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا اسبقه kemudian keluarlah ruhnya sebagaimana ya dengan mudah sebagaimana keluarnya ayat dari mulut tiku. Seketika malaikat-malaikat yang tadi turun membawa kafan pun mengambil ruh orang tersebut. Tak mereka biarkan sejenak pun lam yada'uha tarfi'adhi tarfatain. Baru sebentar dicabut makhluk maut, tak mereka biarkan lama-lama, sebentar langsung mereka ambil. Mereka ambil alih Ya, hatta ya'khuduhuha fayaj'aluuha fi dhalika al Mereka ambil alih ya ketika setelah dicabut nyawanya, mereka letakkan di dalam kafan tersebut dan dengan farfum yang mereka bawa tersebut. Maka keluarlah dari ruh orang ini sebaik-baik ya, wangi kasturi ada di permukaan bumi ini. Berkata Rasulullah, "Fayas'aduna biha," maka malaikat-malaikat itu membawa ruh tersebut ke atas ke langit fala yumruna alamal in minal malaikati illa qalu tidaklah dia melewati setiap rombongan-rombongan malaikat yang di langit kecuali malaikat-malaikat itu berkata ma hadhihir ruhut thayyibah ruh apa ini yang begitu harum fa maka malaikat-malaikat yang membawa membawa ruh ini pun berkata fulanun ibnu fulan inilah ruh si fulan bin fulan dengan sebaik-baik nama yang mereka namakan dahulu dia di dunia Sampailah mereka ke langit dunia Naam Fa yastaftihuna lahu Fa yusayi'uhu Min kulli sama'in Mukarribuha Mukarribuha ila sama'in Lati taliha hatta yantahu Bihah ila sama'i sabi'ah Fa yakulullahu ta'ala Uktubu kitab abdi Fi iliyyin wa'iduhu ilal ardi wa'iduhu wa'iduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra hmm. fa yastafthihuna lahu pertama malaikat-malaikat itu mem memintakan untuk dibukakan pintu langit fa yasyaiu min kulli sama'in maka setiap langit dimasuki maka Malaikat-malaikat yang ada pada setiap langit tersebut pun mengiringi ruh tersebut ila samai latiha sampai ke langit berikutnya. Begitulah seterusnya, Dalam kedua ketiga diiringi oleh malaikat di langit kedua sampai ketiga nanti masuk ke langit ketiga diiringi oleh malaikat langit ketiga seterusnya hatta yantahu biha ila samai sabia sampailah mereka ke langit itu 7. Fa yaqulullahu taala maka Allah berkata uktubu kitabab abdi fi aliyyin Tuliskanlah catatan hambaku di tempat yang tertinggi di Catatan ahli surga. Wa'iduhu ilal ard. Sekarang kembalikan rohnya ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari bumi mereka ku ciptakan, dan wa fihum wa'iduhum kepada bumi mereka akan ku kembalikan. <koth3>. Wa minha ukhrijuhum ta'ratan ukhra dari bumi pula mereka kelak akan kubangkitkan sekali lagi. Ya. Jadi kembalikan rohnya ke dalam jasad. Dalam alam barzakh, bukan dalam alam dunia, Allah kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Ini yang memiliki kuburan, <tuh> yang tak ada kuburannya, <tuh> yang tenggelam dimakan ikan dan semacamnya, Allah lebih tahu bagaimana menyatukan ruhnya dengan jasad yang telah tercerai tersebut. Yang jelas dalam alam barzakh. Nikmat akan diperoleh oleh jasad dan roh, tapi yang lebih mendominasi apa? Roh, jasad ikut di dunia yang mendapatkan kenikmatan yang paling mendominasi adalah jasad, roh pun mengikut. Ya, kalau anda kata antum dipukuli orang, yang paling sakit apa? Jasad, tapi roh pun mengikut. Tapi nanti di hari akhirat, Allah sempurnakan roh dan dalam menerima nikmat ataupun menerima azab. Naam. Ahsanallahu <Neco> ilaikum. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Fayatihi malakani fayadrisanihi. Fayuj. Fayujlisani. Fayujlisani. Fayujlisanihi fayakulani lahu man rabbuk fa yaqulu rabbi Allahu fa yaqulu fa lahu ma dinuk fa yaqul dinul Islamu fa yaqul fa lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum fa yaqulu huwa rasulullah fa yaqulani lahu wa ma ilmuka fa qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa sadaqtu fa yunadi wa saddaq wa saddaqtu fa yunadi munadin minas samai an sadaqa 'abdi fa fa'rishu minal jannati walbisuhu minal jannati waftahu lahu baban ila ila al jannati Hasbuka. ya kemudian dikembalikanlah ruhnya ke dalam jasadnya maka datanglah dua malaikat yang dudukkannya dudukkan dia dalam alam barzakh ya Maka berkatalah keduanya Man Robuka, Tuhanmu siapa? Maka dia menjawab Robbi Allah, Tuanku Allah. Kembali mereka bertanya Madinuka, Agamamu apa? Maka dia menjawab Dini Al Islam, Dini Al Islam, Agamaku Islam. Fayaqulah keduanya berkata Maha terhadulah di buiça, fikum siapa laki-laki yang pernah ditusuk kepada kalian? Fayaqulum, maka dia menjawab Huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Fa yaqulana lahu maka mereka bertanya kepadanya wa ma ilmuka ilmuhu apa Fa maka dia berkata qara'tu kitab Allah aku telah membaca kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtuhu ku imani dan dan ku benarkan Fa yunadi man sama maka disuruh dari, dari atas langit an sadaqa abdi kam bak itu benar fa afrishu min jannah Jadi disuruh oleh Allah dari langit Ambak itu benar maka bentangan lambangnya jalan menuju surga. Walbisu minal jannah, pakaianlah dia daripada pakaian surga. Waftahu lahu babal jannah, bukakan baginya pintu menuju surga. Naam. Qala fayatihi min ruhiha wa tayyibiha wa yafsahu lahu wa tayyibiha wa yafsahu lahu fi qabrihi badda basarihi. Qala wa yatihi rajulun, rajulun hasanul wajhi حسن الثياب طيب الريحي فيقول أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي كنت تعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير في فيقول أنا, أنا أمالك الصالح فيقول ربي أقيم الساعة ربي أقيم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وذكر الحديث وهو حديث صحيح Sahhahu jamaatul Hufadi. Hmm, ini hadisnya hadis sahih. Disahihkan oleh banyak para para ulama ulama hadis. Kembali kepada terjemahan hadis ini, ya, bukakanlah mungkin pintu ke surga. Qala fa'ayatih min ruhiha wa tibya. Maka datanglah kepadanya dari berbagai macam wangi wangian surga, harum harum surga. Oyf, sholahu fil kubri, diluaskanlah baginya dalam kuburnya Madda Basari seluas penglihatan matanya. Jadi kuburannya itu Allah luaskan seluas luasnya dalam alam barzak, bukan dalam alam dunia. Dalam alam dunia kubur orang mukmin tak besar besar, satu kali dua, kadang-kadang enggak sampai satu lagi. Tapi kalau dia beriman Allah bentangkan dalam alam barzak baginya tempat yang seluas luasnya. Kemudian yakti wyaakti Hirojulun tiba-tiba setelah itu datanglah laki-laki kepadanya Hasanur Wajih wajahnya elok Hasanu Syab pakaiannya bagus tajib berdeh wanginya harum fayakulu berkatalah laki-laki tersebut Abshir bin Ladi bergembiralah dengan apa yang telah membuat engkau bergembira hari ini ya. wahadayumukar ladi kuntatwa ini adalah hari yang dahulu engkau dijanjikan di dunia akan kau temui. Fayaqul lahu maka berkatalah laki-laki ini kepada ya berkatalah orang yang meninggal tadi ini kepada laki-laki yang tiba-tiba datang kepadanya yang wajahnya tampan, pakainya harum, bagus. Dia bertanya, man anta? Engkau ini siapakah? Wajhu kal -wajuhu, wajahmu itu, wajhu allazi yubasysy bil khair, membawa kebaikan. Fayakulumakaberkatlah laki-laki tadi. An, amalukalcarih. Aku lah amal carihmu. Allah berkuasa menjadikan amal saleh kita menjadi teman bagi seorang dalam kuburnya dalam bentuk laki-laki yang elok wajahnya enak dipandang, harum wanginya, bajunya pun bagus. Inilah yang menemani orang tersebut. Amal itulah yang bersamanya. Amal yang telah Allah bentuk dalam bentuk laki-laki yang menjadi teman baginya. Fa maka berkatalah orang tersebut, "Rabbi akimis saya Tuhan segera datang kiamat. Rabbi akimis sa'at Tuhan segerakanlah kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali ma agar segera aku kembali kepada ya, keluargaku di surga dan hartaku di surga. Ya, dan hadis ini masih panjang. Kebalikannya adalah tentang orang-orang munafik, kafir. Ya. Ini hanya disebutkan oleh Narang ketepikan makoyim tentang orang mukmin saja. Padahal dia masih panjang lagi. Setelah ini tentang orang munafik. Bagaimana mereka? Ya, ruhnya ketika mau dicabut enggan dicabut, tarik paksa. Sebelum ruhnya dicabut turunlah malaikat-malaikat Azab wajannya hitam legam membawa kafan dari neraka, membawa wangian yang busuk Baunya dari neraka, parfum dari neraka. Baru saja dicabut dengan paksa karena dia enggan keluar dirampas oleh malaikat-malaikat yang hitam legam ini dibawalah ke langit tiap kala malaikat-malaikat di langit mencium bau busuknya mereka berkata, ruh siapa ini? dijawab, ini adalah ruh si fulan bin fulan dengan nama yang paling terburuk ketika dinamakan dunia terkara tiba ke langit pertama langit dunia dimintakan untuk dibukakan pintu langit dunia namun tidak dibukakan yang melainkan Ya, ruhnya diperintahkan untuk dicampakkan dari langit. Ya, Karena itulah Allah mengatakan wa man yusriq bilah. Barangsiapa yang menyebutkan Allah fakir nama khair minas sama. Seolah-olah dia akan dicampakkan kelak dari langit. Atau hafutair maka dia akan disamar oleh burung atau dihembus oleh angin. Ia ya, makan sahik ke tempat yang jauh. Jadi tak dibukakan pintu langit untuk orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin sampai langit ketujuh, bukakan baginya, diringi oleh malaikat-malaikat sampai langit ketujuh. Setelah itu Allah perintahkan dikembalikan ke ta'alaan santoqab di hambaku yang jujur. Adapun orang-orang kafir Allah akan katakan, enggaklah dia itu berdusta. Pak Frieshuho, ya maka bentangkan jalan ilanar kenaraka bukakan lembahnya pintu neraka dia pun merasakan baunya neraka busuk neraka panas neraka ya sebelumnya ditanyakan ketika diperkenalkan oleh malaikat siapa tuhanmu dia mengatakan tak tahu ah ah la adri aduh aduh saya tak tahu siapa nabi mu tak tahu apa kitabmu tak tahu apa agamamu tak tahu ya kemudian setelah dia tak bisa menjawab maka bumi menjepitnya sehingga patah patahlah tulang-tulangnya ya dan ditempatkan baginya neraka itulah tempatnya maka seketika dia pun berkata Rabbila tuqimisaya Tuhan jangan pernah jadikan kiamat ya ini kira-kira makna hadis lanjutan daripada hadis ini nah ahsanallahulaykum و قال أُسْمَانُ بْنُ السَّعِيدِ الدَّارِمِيَ لِمَامُ الْحَافِظِ أحد عائمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد ووَبْنُ سَرْمَة قال حدثنا عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أُسْرِيَ بِمَرَّةٍ بِرَاحِبِي Berarut bau yang baik, bau yang baik, fakulte ya Jibrilah ya Jibril ya Jibrailah, apa ini ya Jibrailu ya Jibrailu apa ini bau yang baik? Dia kata dia kata ini bau macam ibu perempuan Fir'aun min yadihah, fakalat bismillah. Fakalat ibnathu Abi, fakalat la, walakin Rabbi wa Rabbu Abiika, wa Rabb Abiika Allahu. Fakalat, akuhbiru bizarik Abi. Fakalat, namm. Fakhabaratuhu, fada' fada'ah bia. Fakala, man Rabbu ki? Halak Rabbun ghairi? Fakalat Rabbi wa Rabbu Allahu aladi fi alsamai. Fakamar binaqratin bin nuhasin wa uhmiyat thumma da'a biha wa bi wa waladiha fa fiha wa saqal hadis bi tulih. Kemudian Utsman dari meri majukan dengan sanadnya dari Sa'id bin Jubair dari sahabat Nabi Muhammad radhiallahu anhumah Rasulullah pernah bersabda tatkala saya di diangkat ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj Aku melewati, ya, ya dengan satu tempat yang begitu harum, wangi. Aku pun bertanya, jibril, jibril, apa wangi yang kucium ini begitu harumnya? Maka berkata jibril, inilah wangi mashyutah, tukang sisir putrinya firaun dan anak-anaknya kerjanya dahulu ketika di dunia menyisir, ya rambut putri-putri Fir'aun suatu ketika jatuhlah sisirnya maka terkala jatuh dia pun mengambilnya mengatakan Bismillah dengan nama Allah maka berkatalah putri Fir'aun siapa yang kau sebutkan? bapak aku? dia katakan tidak tapi dia adalah Rabbi Tuhanku dan Tuhan Ayahmu Allah Bismillah dengan nama Allah faqalat maka berkatalah putrinya "Ukhbir bi dzaalika abi", beritahukan engkau dengan ayahku. Qalatnaam kata dia, "Ya, silakan." Fa maka diberitahukannya kepada Firaun, maka Firaun memanggilnya. Firaun bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apakah engkau punya tuhan selainku?" kata Firaun. Dia berkata, "Tuhanku dan Tuhanmu dia Allah yang dia di atas langit." Maka diperintahkan Firaun untuk dibawakan perhiuk dari tembaga, maka dipanaskan kemudian dipanggil ya, perempuan tersebut dan anak-anaknya, semuanya dimasukkan dalam ya, periuk tersebut dalam keadaan dipanggang, bawahnya api, dibakar dan disebutkan hadis dengan panjang berapa sih waktu? sebentar lagi ha, baca satu palagap lagi و عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت ياتي الناس عيانا فادى موسى فرطمه فذهب بعينه فاورج الى ربي عز وجل فارج فارج فارج الى ربه عز وجل فقال يا ربي بعث بعثني بعثني الى موسى فلطمني فذهب بعيني Walaula karamatuh, Aleyka, lachakqtu'Alih. Fakal irjilah abdi, fakul lahul, fal-yda yadahu, ala mutun mutun thawrin. Ala matni, ala matni thawrin. Fala hu bi kulis syaratin, tawarat biadhih sunnat sunnat yang isha. Fatahu, fablaghahu, fma amrahuh bihi. Fakal ma ba ma ba'du dari. Ma ba'da. Ma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 Dahulu kala, malakul maut datang dalam bentuk manusia Terang-terangan Malakul maut menyerupai manusia Datang kepada Musa Musa kaget, dia kira Ini ada orang yang mencelakakannya Maka Lus Musa seketika marah Dan dia tampar, dia tempeling malakul maut Sehingga buta matanya Maka naiklah malakul maut ke langit Tuhannya menunjukkan Allah di atas. Dia melapor ya Tuhan, Engkau mengutusku kepada Musa. Ya, tapi dia menamparku sehingga mataku buta. Ini hadis sahih. Ya, bagaimana mungkin Musa bisa memukul mata ya, melukul maut sampai buta? Bisa karena makhluk maut telah menjelma jadi manusia. Ya, dan Musa tak tahu itu makhluk maut. Ya. Wala ya. wala ka alaihi wala wala karamatu ka la shaqaqtu alaikal illa bukanna karena kemuliaan di atasmu akan aku ya pisahkan akan aku belah wajahnya. Fa qala rji maka Allah katakan dari atas langit kepada Malkut kembalilah kepada hambaku Musa. Fa qul lahum maka katakan kepada dia falyad' ya da ala matni thawrin. Nah ada tangannya di atas sapi. Ya, falahu bi kulishaa'aratin ta'awrat bi sanah ya Maka tangannya yang dia tempelkan ke atas, ni yani bulu bulu sapi tersebut. Apa yang di bawah tangannya itulah akan kutambahkan umur untuknya. Umur untuk Musa. Jadi disuruh Allah wahai Musa letakkan. Jadi Musa ketika datang mukhlif maun tak mau mati. Dan memang belum takdirnya mati. Dia tempel yang Malakul maut. <gul> Maka Allah suruh malaikat Mahut turun, sampaikan kepada Musa, letakkan tangannya di atas, sapi. Ya, nanti, berapa bulu yang terdapat di bawah tangannya, itulah tambahan bagi, bagi dia setiap satu bulu satu tahun. <gul> ya. Maka dia pun datang kembali kepada Musa, dia beritahukan. Berarti Musa datang tahu ini Mahut. maut. Ya. Faatahu, fa'balahu ma'amarah. Datanglah melakukan maut. Disampaikan kepada Musa perintah Allah. Fakahlamah. Ba'ad dari zatik, setelah ini apa yang terjadi? Setelah ku takkan tanganku ini di bawah sapi tersebut, di atas ban sapi dan setiap satu helai bulu itu adalah merupakan satu tahun lagi ku tambah. Setelah ini semua selesai, apa lagi jadinya? Kalil maut. Nah, setelah itu, ku akan mati. Dia kata Musa, anak tabat nafsiya. Kalau begitu, baru aku merasa tentram. Fasham mahu, shamatan. Maka dia dijumpakan sesuatu, ya, yang wangi yang harum. Ketika itulah dicabut rohnya, ya. Dan Allah mengembalikan kepada makhluk maut penglihatannya. Ini hadis yang sahih dan hadis ini memiliki, ya, asal dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Menunjukkan Allah Subhanahu Wataala di atas. Demikian kajian kita, InsyaAllah Allah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Allahumma Taala alam, wa wa wa da Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upah saya bagi waykur mai ini. Besok aja ya. Ada siroh. Besok banyak nama-nama orang yang tak datang siroh tak dapat.